Ràdio pala Pal Pal Pal Pal Pal pala pala pala frugell 107.8 FM 1913-2013 Cent anys de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra Aquesta píndola parla de les grafies K i B La K i la B no són grafies pròpies del català Les trobem només en paraules no catalanes Com ara... Nova York, Kafkià, Kamikaze, Karaoke o Kiwi, pel que fa a la K, i Bagnarià, waterpolo, web, Whisky o Wolof, pel que fa a la W. En símbols internacionals també s'usen la K i la W. En aquest cas, fixeu-vos, però, en la diferència. KG, abreviatura de quilogram, s'escriu amb K, però quilogram la paraula sencera, s'escriu amb QU. u K-M, abreviatura de quilòmetre, s'escriu amb K, però quilòmetre, la paraula sencera, s'escriu amb QU. u Recordeu, doncs, que la K i la W no són pròpies del català. Amb la col·laboració del Consorci per a la normalització lingüística a Palafrugell,